ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلوا وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعاليه وصحبه أجمعين من نبي عليه السلام دا سيرة ده مطالح خبر ده تقوم چه ده سمرا مخه پیغمبران تیر شوی دی ده حضرت آدم علیہ السلام نوانتا ده حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری پیغمبر علیہ السلام ده ده تولو پیغمبرانو ده کمالاتو جامع پیغمبران باغی تول کمالات ده سمری ده پیغمبرانو اغا اللہ السلام نور کروی جامع کمالات دا, دا پیغمبر اللہ السلام یو صفت تے او اغا خصوصیات او برکات او معجزات تی دا دا پیغمبرانو نواغا حضور پاک کی موجود نمارونو هر پیغمبر فمخد از مکا رحمت او پر پیغمبران دا اللہ مقربین مندگان تیر شوید او هر پیغمبر اللہ پخپل زمانکے دا خپل متتار دا ہدایت یو لو یرانا رانجی کلیو مجھے او پیغمبر سی پت چکو کا نا دا با ذہن کی واج چھو باز خلق لگیو خطا کی دا پیغمبر سی پت یا دا حضور پاک سی پت ناغی که دا غلطی دا ممنون نشی که دا بل پیغمبر سپتاوی رایش تو یو مقا که یو صحابی پا مدینه منووری بازار که روانو او یو یہودی سر مخامخ شو او یهودی قسم کلو او پا قسم که دووی چه والذی استفاق موسى لا, لا والذي اصطفى موسى على البشر. تالا دی دی قسم سر ازا مخ خبر دا رد دا پارا یا زاید استعمال اید غب بلا خبر دا اصطفى موسى على البشر ویزما دی قسم تخدیوی فا اغذات می دی کی موسى علی السلام لے فطول و بندگان فضیلت ور کرده اگر دوید اغیی موسى علی السلام باغا ذات مې قسمي چې موسی عليه السلام له پټولو بندگانو فضیلت ور کړې دي چې مسلمان وګصورل وي دا کوتا غلطه خبره وکړه چې له فضیلت په پټولو بندگانو نو پټولو بندگانو کې السلام السلامم داخل شو اعلی محمد دا لفظ وي اعلی محمد صلى الله عليه وسلم آیا د موسی عليه السلام زمون په نبی السلامم فضیلت ټول بندګانو کې قدم راغې نو لا سجت کاوه يهودي د سپېل ورکه په دامه خې وو دا پیغمبر څخه وي يهودي لال نبي عليه السلام ته شکایت کوي چې ستړي صحابي حضور پاکه غا صحابي راغ وو وت ولې ووخه بازار کې قسم پلو او په قسم کې ده وې د امامي پاکه ذات قسم یې چې موسی له فضیلت ورکه نوما وک پټول بندگان او د موسی عليه السلام فضیلت شو نو به باز بندگان وکړو نبی عليه السلام اند الله بشر دی بند دی نو په دغه موسی عليه السلام غره شو نو مال غسر د سپېړ به ورکړه اوس خبره داغه صحابي فکوہ ډېر ټکوہ یتا چې پیغمبر علی السلام د ټولو پیغمبرانو سردار دی مته لجوم دا بیان په تفصیل سید الانبیاء والمرسلین دی د انا سیدو ولد آدم او الانبیاء آدم فمن سواه تحت لوائی یوم القیامة طول پیغمبران با قیامت فرز زمان دی جنڈیل آندی و لائدی اتی خبره و رفع بعض وهم فوق بعض درجات بعضی پیغمبران اللہ اللہ دا بعضونا لویا مرتبہ ورکرد تلکر رسل فضلنا بعضوهم علا بعضوین بعضی پیغمبران اللہ دا بعضونا مبرتمک اچھت پیدا کرد مسلمان خبرت تیتوی لیکن بیان نبی علیه السلام اغا مسلمان صحابی تغوصا اقلاق پی بد دکڑی دی لا تخیرونی من بین الانبیاء پی پام قویدات سونا که پی دا پیغمبران و پمیانس کی ما وچتی ساک که درس با نکوی نو علماء وچ دا ولی پیغمبر علیه السلام دا خبر اقلاق تا اغا مرتبخ و پتور پیغمبران وچتا دا نو سو کوئی آجد دیا لیکن کل جواب دا دیت که ما ل پنورو پیغمبرانو داسه بهتري مرا کوي چې دبل بل پیغمبر څخه پکاوي پکراشي خو نو زه شک پکې نشته خدای څخه طریقه به زما د بهتروالي نه بیانوي چې پاږه کې د بل پیغمبر توحید راشي دبل بل پیغمبر څخه پکاري وي راشي دا ټول پیغمبران د الله مقرب بندگان ګرځې وي او بیا حضور پاک یو مثال ورکوي ما په موسی عليه السلام او پنورو پیغمبرانو ما ولى بيد القيامت فرض الناس يصعقون يوم القيامه قيامت فرض بتول خلف بهوشه پریوزی یوش پہله بوالی شي یوش پہله خو اگا دا یوش پہله والی شنو دا قیامت پره شي دیمه یوش پہله نو اذا هم قيام ينظرون خلق بذ قبرون نفاس او حساب کتاب له بروان شي نو بیا کی کله کتاب شروع کیږي یو دریمه یوش پہله بوالی شي دي سره الله عرش او د الله د عرض تجلی به کیږي جو درې مش پہله بوالشي اغه شپه لاس سره څمر خلق د بهوشه پروزی فاذا الناس یشعقون یوم القيامه قیامت پرد بخلک بهوشه پروزی نو د ټول لمخ کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم زبا برابدار رحما زبر چت شم دټولو لمخ کې نو چې دکل رونچت شم دټولو لمخ کې فاذا انا بموسا موسی اخذن بقایمت من قوائم العرش ده عرش په بنيولي توله مخ په پاسم خو چې پاسم نو موسی علی سلام به نو ابسي اخذن بقایمت من قوائم العرش ده الله ده عرش په بنيولي فلا ادري ما تطت نه لګي فلا ادري نبي عليه السلامي ما تطت نه لګي تاسو خبره چې زمانه مخه شوی ده افاق قبلی مانا مخ کے بیدار شوی دے امجوزیا بسعق یا تور یا کوہ تور کے دے بے غوشہ شوی دے ہو اللہ تے وے رب عرینی انظر الیک خدای ما تزانو خایت تاوینم ما تزانو خایت تاوینم اللہو تی ترانی ما نشی لی دلے بیاوی اللہ ما تزانو خایت تاوینم وے لن ترانی ما نشی لی دلے دا بار بار درخواستو قو اللہوی ولیکن انظر الالجبل دی غرطا ہو دتا زان خیما یو جلکو تا خیما فا اینستقر مکانا فسو فترانی کدا غرب تنگ شو نو تبا مموی نی که غرب تنگ نشو نو تبا مموی نیشی لیدلی فلم ما تجل ربوه لیل جبل شی اللہ غرب تما مولی غندی او پل تجلیو کا جعله دکا نو دا چې پروتې پروتې شو چې بعض مفسرین نو لیکلي دي وي دا مکه مکرمه کې جبل النور ده بیر لږار دي وي دا د اړ یو ټوکړه ده چې دلته پری وتا شو غر وخره موسی صاعقه موسی علیه السلام به هوشه پری نو نبی علیہ السلام فرمایي چې زه کله بېدار شم نو موسی علیہ السلام په زمانه دا الله د عرش باندې ولي نو اوس پته نه لګي چې ما دیم بې هوشه شوم او ما نه مکه بېدار شوم او کله الله د دې بې هوشه نه ده مستثنا کړي دي دا بې هوشی په الله نه ده نوسته دا هغه بې هوشه په بدله کې چې په کوهی تور کې په دکمه بې هوش راغلی و هلته بې هوش نو دلته په الله بې هوش رانوځلې ورته کله وی ګورکنا موسی علی السلام مانه مختیبد الله دا عف پنیولی نو ما ولی ګورکوي ما ته ولی وایه چې دا پیغم د السلام دا څه دی او فلاند دا څه نو د دې حدیث ته زمو علما مالوبی چې واځي د حضور پاک مرتبه په ټولو پیغمبرانو کې تر لیکن خو شکاو شوه هنيک دا پیغمبرانو کې مرز ایتونه د قران شریف په درجې کې دا خو لیکن تب قداسه د پیغمبر علی شان نه ودا سی طریقہ پیغمبر علیہ السلام فضیلت تا نبا یعنی ہے کہ دبل پیغمبر سپکاوے پکیوشی طول انبیاء دا اللہ مقربین دی لہذا ہدایت سطوری حضور با دید ہے کی او خبر در تاو دا, دا. چھے طول پیغمبران و کمالات اللہ پا حضور پاک جمع کلی طول پیغمبران جس عمر دی اگر پکے رجم دی حسن یوسف دم عیسا ید بیزا داری حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری انچه خوبا حم تنھا اج خوبا حم دارن تو تنھا داری وی د دا عیسی علی السلام په دم به مړي جم د کېدل هغه معجز استامشت دا عیسی علی السلام د لاس نبرانا خاتلا هغه معجز استامشت د یوسف علی السلام حسن اغا خسن ستام شتا ویچه اغی خوبانو بقربینو پیغمبرانو زان زال لکم سپتونو اٹول پتاک راجع مدی زبرت حضرت آدم علیہ السلام دا ٹولو نا لوی من قبط سدی اداو چکل اللہ پیدا که نو فرشتو تے حوکمو که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَا اے فرشتو تے آدم علیہ السلام تسجدو لگا پا طرف دا, آدم دا آدم علی السلام پس سجده اله ابلیس ابلیس پرپات شو او باقی چه څومره فرشتي وي نووله پسې دا باندې رب آدم علی السلام خبرې وته اوس دمرونو دغه سجدا زمونده امت نمخ کې پنورو امتونو کې یو سجده جایزه او چریته به سجده تعظیم وي لکه زمونده تعظیم د پاره لا سکي دا تعظیم د پاره چا لا سکل کو مثلا یا یو سلیرا دا اگر تعظیم د پاره پاسو بدار یو متولو نبی علی السلام مخ کې تعظیمی سجده جایزه او چې تاسو تعظیم کوو نو سربېره او تپزمت کوي او سجده یوته ولاغوله دا وه دا حضرت یوسف علی السلام وروسته کوم وقराल او فلار وصل یعقوب السلام او یوسف علی السلام سره مصر کې ملاقات شو نو قران شریف کې الله فرمایي وخرو لهو سجدا وخرو لهو سجدا نو بعده علماکو په کیسه لکه دیکم تعویل واځي علماء کې د لیکي مفسرینو په ظاهري معنا خر له سجدہ ټول تر په سجدہ پری ورته دغه سجدہ تا ځنیم وي او د عبادت سجدہ هغه مکمل شرک دی هغه نمخ کې جایز وا او نه اوس جایز دا د تعظیم د سجدو د عبادت د سجدې مې څه فرق دی چې تاسو سجدہ لګې پرستا داسو چی چې دی مال خیر مراتو لشي مانه شرم د پکولي شي زماده حالاتونو خبردار دا کوم چې الله ته سجدہ کوو دموږ دا الله ته چې سجدہ کوو زموږ په کې څه سوچي چې الله سجدہ د تلګوم کې مال خیر راځي دا څه کوي سبحان ربی العلی هر ایب نه پاکه سجدہ تلګوم الله چې ما دا خیر او شر چې په لاس کې دي ما دا دا الله په لاس کې ما دا, دا او صحت دا نو موږ چې الله ته سجدہ لګو دا موږ او دا سوچي الله ته زماده هر زما ده خبره زما ده بچونم خبره زما ده خزينم خبره زما ده غریبانم خبره زما ده مالدارینم خبره زما ده روغ صحت نم خبره زما دي عزت نم خبره نو په 200 سجده لګي د ته سجده دا صرف چاله پاتار دا او دا په یو امت کې ما سیوا د الله نه دبل چاله پاره جات بلکل بالکل دا معنی او د تعظیم سجدي هغه کې دا سوټ ني هغه کې بسجدا السلام تا صرف د تعظیم دا مطلب نو السلام علیه ال خیر او شرف کولي شي السلام دونه شر نه کولي شي دا مطلب نو چې دا سوټ نو السلام به مونږ مرزونه لري دا مطلب السلام ورو کی کال یوسف علی السلام دغه دوله ګولا د مطلبنو یوسف علی السلام ممول خير راکای موږ نه بشرد رکای موږ نه بيماری لرکای موږ لو بچی راکای موږ د برو صحت راکای دا صدق چې موږ ته دا بچا ته وایا الله دا صدق د تعزیمی پنور امهتونو کی جایز وا زمون قومه کله من نشوي بالکل حرام مکمل مندا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو كنت اامر کما حکم کوله ايس جو لا احد یو قصبل چې تاسو سجدا ولګي فدا امر نکوله یو قصبل چې تاسو سجدا ولګي ل امرت النساء ان يسجدن لبعولتهن وما بخذوا قضا حكم کړو چې خپل خواوندانو ته سجدا ولګاوي ولی زه په خواوندانو تعظیم پکار دي او کې او په خدی له قاون حق مشتا نو قدابه حکم کولی کې بل چاته غیر الله ته الله نماز په سبب بل چاته سجده و لگاوه نو ما بخد ته حکم کړي چې په لو خوا وندانو ته سجده و لگاوه لکه د الله نماز سوا سجدا مناد منو دا عبادت سجدا ته اوس هم کړه الله نماز په بل چاته نو شرک او کفر دی څه په دې خبره عبادت سجده په جن دلکان او کدا عبادت نه الاو افره تحذير نه پار سر ایک دې د الله بل چاته نو کبيره ګنا ده ګناهه کبیره ده خطرنا ګنا ده خیر ادم علی السلام ته فرشتو ته الله حکم وکه دغه ته سجده تعزیبی وای تاسو ادم علی السلام تا سجده لګاوه نو دا دادم علی السلام دوی برکت شو کنه شو هله کدن لوي کمال بلشتا ویلی فرشتو ته وی سجده وته و لګاوه او ټولی فرشتي په سجده مقابل کې د نبی السلام کمال ته الله قران شریف کې فرمایي ان الله و ملائکته يسللون علی النبی اللہ وای چې زړه پخپله په پیغمبر علی السلام درود و زما فرشتین په نبی علی السلام درود شریف وای او ا د سلام الله کوم شو اغا اغا السلام اغا سری فرشتو کڑی دی او درود شریف یوازی فرشتو تا اڈر ندی چا تا اڈر دی وایا فرشتو تم دی امون تم دی او تر قیامت پور انسانیت تا دی دا فرق زیم فرق سدی اغا سجدہ سری فرشتو کڑی وا او دا درود شریف پا پیغمبر علیہ السلام اللہ پا خفلہ موئی اغا سجدہ دا آدم علیہ السلام یو وقت جو خلاص شو بات یاوٹی مگا سچ دشوی دا اوپا پیغمبر علیہ السلام دروس شریف وایا یاو وقتی دی اکا نا امر لبائی امر لبائی دا برکاچ او جلک شو عادم علیہ السلام د تعظیم یو جلال د تل را غت صدر تعظیم ادم علیہ السلام د اظهار چ دا یو لوی صلیله د زکه فرشته ورته سجده نو دلته الله د نبی علیہ السلام د لوی وال ذکر موکو چې دان د لوی عظیم شخصیت ته و د عظمت دین معلوم کړي چې زپه پل درو شریف و د الله درو شریف سره رحمتونه نازل اور یو وحنه هميشه رحمتنا نازل او دما فرشتین ددا دعاګانې کوي چې الله رحمتنا بنازل کا دې نه پتا وګې درا چې د اسمان څخه څنګه منزل تدریش شریف وایو دې دی دا معلوم شوه نو پسمانونو کې فرشتې پزمکو کې فرشتې پدې اونو بوټو کې جسم را فرشتې دي هم په پیغمبر علی السلام درو شریف وایو یا ځې یو اږي هم وایي او تر قیامت پورې به دا څومره لوي برکت دې مارونو دې نه لوي وصحابته توس قي النبي عليه السلام هذا السلام قد عرفناه قال لا رسول منتخى الله فقران شريف كي درود مو عليه والسلام مو عليه والسلام خوم بيجنوا غافين غادي كي شو ومن قواكي السلام عليك يا رسول الله صحابه برال انت سمك ما مققدر يد اهلا السلام قال عرفنا باهم پیجن پیوبلم سلامته فتحهم سلامته دا هم ته معلوم دی دا زمون په معاشره کې مشهور شه ده كيف الصلاه عليك درود شریف بدر باندې څنګه دا تاسو ز درود زکه کوي چې صلاه په لغت کې دعا تا وایي موږ ته چلو خایا او دا صلاه نور اندېری معنی سلام قوسانو پیجن نه چې خلکو په سلام ته كيف الصلاه عليك کدی درود شریف ته په کچه داس ولات ستوي دا درود ستوي کدی معنا کو دعا هم دا کدی معنا کو معنی قلورم دي ستري نو نبي عليه السلام ورته فرمایل وکه په ما درود شریف داس وایه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یو دای و تو بلکه وتداسه خوله دي اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بلکه وتداسه خوله دي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين بحث النور قسم درود شریف السلام الرسول صاحبوتا په مختلف اوقات کې خوله دي زموږ درود شریف هغه عبادت ته هغه عبادت چه الله فرشتو تم حکم وکيواي الله د چه عبادت نه کوي دا الله د درود شریف د مراد رحمتون علي کړي سوال چې کغه عبادت وای نو سوال فرشتیم کوي او سوال مونږ هم کوو الله خو چانه سوال نه کوي چې هغه عبادت وای نو الله بخت بل رحمتون په نبی رسول محمد السلام همي شرع رمان دي او عليږي او دا چه کلا امهت په پیغمبر علی السلام درود شریف وای د پیغمبر علی السلام د پاره برکت د امهت د پاره برکت او فرشتین په درود شریف وای نو تاسو څنګه دا خاص ته درود شریف لګیاتوای په نبی علیہ السلام ها سمته موثبږي نو په حضور په درود شریف وای اوس باز خلک سوال کوي کی د درود شریف फायदा څه ده دا وایو چې الله په نبی علیہ رحمت راو لګي نو کوم وایو الله تعالی را لګي نو څه फायदा ځما پرې ولا خپل ګسوشي کله ډېر وایم چې الله ته په دروستۍ پروو لګې ته رحمت لو لګې نو دې څه फायदा نو علماء جوابونه ګنټي ښوстаўل پوي د پاراسا جواب দাতوي دې لاسان جواب هغه دا چې ته بیټرۍ داوالی بیټرۍ او دې دیوال ته مخه مقبولي شه دا ګور یو نذیر ته اخې مثال مده چې دیوال ته تا په بیټرۍ اونې شه نو دا اګبه فر غرانو د لا برید کړه لا برید اچھا مکدر باندې راتریږي څومره چې دې نزدیک اچھا مکدر باندې راتریږي نو د دې په ځای فائدہ دې ولته نه رسیږي ولته تا ته فائدہ ورسېږي هغه اچھا تا کړه پرې وته شوا دا قرانګه درود फेरी فائدہ نبی السلام ته رسی رسی الله خبر ممکن دا uberasi ممکن دا زمادہ بیان نہ ولا زیاد برکتون خدای ورگی لیکن دا غیر اقا سو دا غیر شعاع دا غیر رانا وا پس زما په مخرا پریزه په خشته کارم لار ما تا ډول کېږي ما تا لار ډول کېږي زپه سفر کوم دا درو شریف برکات او خشته برکت ته زو یم زما په ذهن کې لا احادیث کې راځي چې چا په نبی رسول الله درود کوي دبد باندي ما خدای په لث برکتون نازل کی دنه با خدای لث ګناهونه ورجاي د الله الله لس نه کېو لیکي یو پیغمبر السلام مبارک خپه حب او پریشان ناستو حضرت جبريل عليه السلام راغې نبی السلام ته وای د الله رسول خپه نبی السلام وی او بيدق الله یو خبر لره ولېګل ورشه پیغمبر السلام ته دوا یا چې څوک پتا یو درز شریف وای ددن لس ګناہوں ختم کم لس بول نه کېو لیکم لس په برکتونه نازل کم رضیتا اس خوشحالشوی که او تم نی خوشحالشو نبی علیہ السلام او فرمائل رضیتو اس خوشحالشو دے برکت دے درود شریف لیکن دا ترون کلی برکت سرے اذا ما پا ذہن کے امراضی اگر دادے حدیث پاک کے نبی علیہ السلام فرمائی من صلع علی عند قبری سمعتو سوکے زمادہ قبر خواکفا ما درود ہوئی انتما حامقتی ادھری گی وی السلام علیکا یا رسول الله. وعلیکم السلام اولی صدا الصلات والسلام ما په پیغمبر علی السلام اوه زم ما در صد الصلات والسلام نبی علی السلام رسول اللہ الصلات والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلات والسلام علی کا یا سفی والسلام علی کا یا خیر خلق اللہ دا درس التکویہ او چې دل نوبیله سلام فرمای او من صلی علی نائین د لارې دې زمانہ او کما درود وی او بلیغتو هغه ما تر رسول کیږي د فرشتو کی پر ازریا ولې حدیث کرا زی من صلی ان لله دا الله فرشتي په دې مخده مکه چکرې لګي ته چیا پکانو کی ډیوټي ده چیا پوبو کی ډیوټي ده د چا د مور ګډه کې دن په بچی باندې جونی لګې ده لیدا او د باځي د درو شریف د لپاره خاص فرشتي لمرر کړی ان لله ملائکتان د الله فرشتي دي سیاحین فیل ارض د خدمت کې چا کړی لګی یو بلغونی ان امتی السلام د امت نو ماته سلام را رسې لمه امت په سلام وای نو اق سلام متا د امت بل را رسې نو زو سره زم چې د درود شریف او یو حدیث کرا دي په فرشتي نو نبی عليه السلام ته دعوي الله فلان کی الله رسوله فلان د فلان کی زوینن پتا د مرز درود د فلان کی زوینن پتا د مرز درود شریف ویل نو کې د درود شریف د برکت نه ستنم د پیغمبر علی السلام په مخ کې واقع شته شي یا ستادتلار نم د پیغمبر علی السلام په مخ کې واقع شته شي د دین لوی خیر او برکت بلښتا صونا خوشالینه بیررسالم چه پارښت تا وته وای دا تورانزو فلانکی ادا فلانکی زوی پتا دمر درود شریف ویلره اما صونا خوشالشی او ګراو سره واکه حضرت ابو بکر صدیق قم او سره واکه حضرت عمر فاروق پیاران دي اغي و سره خوشالشی هم ممکن دا چې غی دعا مو کی الله رسوله دغه د درود ویل دي او دلبسه پارش هم کې او د باندې خدا رحم ممکن دا انسان دي ممکن نه دی او مداد دروسی ری برکات دروسی ری پیغمبر علیه السلام ډیر وایې ها ډیر دی دروسی ری پوهه دغه ډیر لوی هر دی او ډیر برکات ته پکې یو ځکه نبی رسول الله او صحابي حضور پاتہ او فرمایل بيد الله رسوله تا باندې څونه دروسی نيم با... وښ بازان له دعا غوالم او نیم متا باندې درود شریف ويم وی ډیر خدا په انزيد تفه هو خير وی کلينا دم زیات کنو بهترم وی وی ښا دوه 2 سپتمبر تاله درود شریف ويم یو عيسه کې بازان له دعا غوالم وی ډیر خدا په انزيد تفه هو خير کلينا دم زیات کنو خو وی خدا الله رسوله کلينا زیات بمطاله وین او لك ساته مغان له دعا غوالم نو وی ډیر خدا او کلينا دم زیات کنو صحابي سوې وي د الله رسوله تا مت پتا به درود شریف په ځان لاړو دعا نه غواړو قال درود شریف او ځان لا دعا نه غوالم حضور پاک سو فرمایل اذن تقفهموکا وتغفر کا وي بس خبر خلاص شوه صلی الله وسلم د پاره کې خدای مو بخي نو خدای بده مفتو کې وبخي چې ما به درود شریف او دعا نه ک نو تغفر ذنب ګنا بده مکمل وبخي شي او تط پا هم سلیچ دعا کین نو غټ دعا سغ والی خدای ما د پریشانو نخلاص کړي هله کله خبر ادا ده د نوم پریشانی ده تر بچی نشته پریشانی ده که دوشمنی د نوم پریشانی ده که جگړې په چا سره کړې ده پریشانی ده او که پیسې د سره نښت نوم پریشانی ده که روزګار د سره نشته بیا پریشانی ده که نوکری د چا نشته قزامن سره جگړې دي نو بیا پریشاني ده خو ارشي کې پریشاني ده کنه مې اذا تو فاهمو پریشانه بده ټوله ختم شي زابه دا یو د نور برکت ورک تاسو پریشانه بده ټوله ختم شي الله تم پریشانه تا معلوم دي کومالي دي کو بدني که کده کور دي کبار که کده اولاد دي او که ارسه دي او ګناب دې وبته شي دا دروش شریف برکت شو او بعض خلکو یو خبره مشوره کړل وي دروش سری ته او کدی وینو دا چل بدل باندې وشي او قبلې ته باندې مسجد او قبل خالی مخدو نو غري دا چل بدل دا د درک سره بشمنان او بیا دا سبنه و او کدی او وين دا چل بدل باندې وشي ما غري پلکې سوچ کئ چې واقفت بلان دی دا چل شولې دی په اورا دن سره پیدل بلان کې چې دی کنا ورکم دا بې ود سره ولې چې دی کنا واي دا جوړ دا بې دسترګي الکه ماذوره دي دا جور د دوي شریف په بیا د سويري دي دا بیا شپونه رازي شپونه رازي دا نشته اصل مساله دا وا چې او دس ډیر بهتر دي خبر اپی چې او دسه ډیر ډیر تر دي خدای دا چې او دسوکا قبل ته ماکا التحیی شکل کې کی موترکه نه او د روح شریف وایې صبح کې د آداب او کالساتې پدې آدابو دا دا دا دا, دا شي نورم خشتے کی. لتهقام مته یواغشتل او په عام ګو پلاستر ګوتای کی او په مبارکه کې د بشیر جان له یولل چې دا مبارک دې بشیر جانه دا مته یواله بشیر زاسخه په ډې خوشاله کی کنه نو اسې دې ولا پلاستر ګوتای کی مته یواغشتل چې بشیر جانه د دې مبارکی او یو دادی کې هغه مته یوله په کول د دې کې بندکه اشکرای کې پلاسترک پا دې په پاسه چړاو کې ګډونه پکې ده نو کداوی د دکارنګیک درو شریف او داستیوک تبلې ته مکلې او ته یشکل کونکي او شپند ځومی وی مثلا نو د ریلوې مزیدار گیفت ته جوړ پسته جوړجو گیفت الله به ډېر خوشاله شي لیکن د په دغه او داسې یو نه وی لشي پچاد څوک وو د څوک نه شي څوک سبا وی بچرول ضرورت ډیر وایمه نو دونه د پجمات کې نه څه کم دي شم تبلیته مخکولي کم دي شم نو چې څومره د شریف پیدا خدای قران به او د سم ویل کې پیدا د روح شریف هم د خدای قران په ولا علم ویل شي په ناس تم ویل شي تبلیته دې مخي ویل شي په تبلیته شام ویل شي د قران ذکر او د روح شریف هر وخت وای په هر وخت د روح نو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا, دا حضرت آدم علیہ السلام لوے کمال اللہ پا حضور پاک کی راجع ماتو دا یاو دیم تبیلکا آدم علیہ السلام لکھو اللہ دا کمال ورکلو جنت کے جنتے کردے دے اگو جنت کے اسے دلے دے نو پیغمبر علیہ السلام لم اللہ دا حیثیت ورکلے دے دا میراج پشپا اللہ کم فارسو لے دے جنتو نو تا جنتو دیر مزیدان نو ما تپوسو کو لمن دا دا دا بیردنگا وی دا ستا یو امتی ده ما ویو تی زما امتی سوک ده وی عمری نم دی دا عمری فاروق دا پارا دا محل جوڑ شوید وی عمری وی لکی میرا لز که زورنن و زما او ستا دا محلو گورم و تره غیرتی ستا غیرت را مخت شو نو وردن ننشو تیسن سبا پڑکی دیگترانی سی ایتا زما بی محل تا زما دا جازت نو بغیر ولی وردن نشوید په ذکرته غیرته کحدیثه بخاری راضي تا غیرت را مخ کشن نو حضرت عمر او جلل بیرو جلل ابک غار یا رسول الله ده الله رسول زما په تا غیرت کومه په بل او بلال ا څنګه یو اوره خشته محل مکه یو خشته ولا بیزلا او یو جنیناستو یو هورا هغه کې په مخ باندې لپوا چولا نو هغه لپه به د ملغلو په شکل کې او د یاقوت په شکل کې تلاندې پری وتا نو مخوله نو ماته په څو کې جبريل السلامنا دا محل د چاره دا څه څو تا په خپل کې تاسو کا مخوب کې سلیم مقلص نه خزن تاسو کولی دا مننه میرا او کیا حضرتان د معراج شي نو په جنت کې څوک مکلف نه دی بیا دا رات کې د خدنم تپوس کې دي دعا له دیام نه نی یا یا بلتان تپوس دې کوي تپوس او جبريل عليه السلام چې بس خبره نبی عليه السلام ته وکړه له نبی عليه السلام تپوسو کو تسو کې د محل بچاوي وي راستا یو مديدي بلالې نند دا هغه محل وي ته څو کې وې ال په جنت بلای پاک نبی رحمت <متحدث> الله السلام ته خو ده لې دن ور دن دا رې دا توي څو ور دن نشوي دي نبی رحمت <متحدث> الله دا غېده بوصی پهتونې منتکړې دي دا غېده خاتې صفتونه منتکړې دا غېده یاقوت او مرجان سی پهتونې منتکړې دي دا غېده سی پهتونې منتکړې دي دا دا ادم السلام کمال او الله تعالی دا کمال حضور پاک مبارک لا عمر پرې را بشو ور السلام تا نوح نوح علیہ السلام دا کمالاتو چې الله تعالی دا هغه یو دعا باندې ټول کافرانو چې څمرو هغه هلاق کړل دعا یو کړل الله په دربار کې رب لا تذر عل الارض من الكافرين دیارا خدا چې دا کافرانو په خدمت مې تاسو په پرې نه نو, نو الله تعالی ټول کافرانو غرقل او نوح علیہ السلام سره او یو کمو بیش یادر او یدو مسلمانانو الله پټیشته کې پښتو د حضور پاک دی کمال تم جنگ بدر کې چې څمر دښمنانو نه د نبی السلام هغه خلق چې د حضور پاک په پا ملا مبارکه باندې لړی با چول او ګندګي به پېچوله او مرکه به په ساده را چاو او غي له به ولو نه ورکولې پجنګي بدر کې د له مسلمانانو د مخه خدای پاک مردار کله مردار نه کړ دنو علي سلام دښمن دنو علي سلام په جنگ مړ نشو دښمن چې ستاد الله سمړي او توته او په دا بیا خوندل کې نو دا بیا کافر دشمن دا نبی علیه السلام مبارکو دا صحابو دا لاسا خوده تول مردار کن او چه کم فاتشو نو آگی تا خوده ایمان غندی عظیم نیمت ور نصیب کن حضرت ابراهیم السلام لویا معجزا و لویا کمال سو اور پہ اللہ گولی گولی دار کن دا. نو ملو چه کالا اور تا اغردو نو اللہ پاک اور تا اعلانو کن یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم اے اورا ابراهیم علی او سلاما اصلا دمرا یخشی که ده یخنی ولا تخلیف ورنکه معتدل که نا پاکی یخنی وی نا پاکی گرمی اور په گولے گلدار کو اور په سالم شو او دا براکت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وورا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغا حضرت انس حضرت انس دا پیغمبر علیہ السلام دلس و قالو خادم حضرت انس ویمالا پیغمبر علیہ السلام یورو مال را کرو نو چه کالا با خیرن شو نو تنور که با میو نو چه واپس با میره نو پاک شوه با نو اخو ابراهیم علیه السلام ذات ته بیشه که پیغمبر با اور سنگه سوزئی پیغمبر خودید بیده شان خاونده لیکن کمرو مال سرچه د حضور پاک وط مبارک جنگی دلی ده اغم اور نسوزئی دیکه دسون مدیدار کمال شو چته رمال سرداغي لاس کوچ کړلې نو یما به اورته دنه کنه تنول ته نو صفه شو نو پاک د مروست دا که ته د ابراهيم عليه السلام کو یو عظیمه موجزه وا کمال به کمال مکمال چې ګوره هجرت وکړه الله د پاره د ایره شو څومره مزاله وک او یو وصله بيبي ساره دا او یو وصله حضرت ديو ته عليه السلام راغله او لار شام ته او په شام کې بیا د پور جوړ کو چې غيته بیت دا سمر کمال نو اغا کمال خدای پیغمبر علیہ السلام لمورکو دا مکی مکرمین پی حجرتو کو او کم طرف پیورا سو مدینه منووری تا او مدینه منوورکے پی دو جماعتو نجوکل یو تا مسجد قباوی او بل تا مسجد نبوی وی دو جماعتو نشو اس اگورا بیت المقدسم دیر مبارک جماعت تے حقیقت داری مبارک جماعت تے لیکن دا اغی بیت المقدس نا مسجد نبوی دا ری موږ د ایتمون په یو په 500 په بیت الله مقدس او په مسجد نبوي کې موږ یو په 0 او یو روایت یو ته 500 ترده او مسجدې قوت کوم الله په پیغمبر علی تالسلام جوړ دا غې سو نو برکت ته هغه کې دروازه کاتمون د عمره برابر ثواب لري دا برکت شو هغه برکت خدای ورکاو او ابراهیم السلام په تو وي الله شریف جوړ کړی دی دا کو اصل کما ده تمخی ته ادم علی السلام جوړ کړ او غره مکه په فرشتو جوړ کړ نو ابراهیم علی السلام, السلام پلاس جوړ شو او بیا د پیغمبر علی السلام پلاس باندې اغم په خدمت کې کړو قریش کې کله جوړو یو خبر به بلاستو ذہن کراځي چې لکه اسماعیل علی السلام کمال پګښتہ کې نشتا داغه څه کماله دي داغه کمالو کداغه خفه مبارکه فرشتي جبرئیل علی السلام په نو زمزم چینه راو خپټ کېدلله هلک لوی برکت دې کنه دا زمزم دا چینے او سب پوری برکت دے حالانکہ ابراہیب اسماعیل علیہ السلام اغا وقی لا پیغمبر نو سلوی اخکالک کی پیغمبری ملا بیگی لا ما شم بچے دے دا مور پیخوری او قوال جبریل علیہ السلام رو برولا او دا زمزم چینے پیدا شوا دا سمرل وی برکت دیر وی واقعی برکت دقا سے برکت اللہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نور کرے دے ارادات جسمانی برکت ته اگر روحیانی برکت ته دغه مثال به درکم نبی رسول الله فرمایو دل او فرمایل ما بین بیتي ومنبري روضه من ریاض الجنه زماده کوټه د منبر په منځ کې چې کومه علاقه ده دا د جنت د باخچو په څیر ومنبري حوضی او د ما منبر د حوض سر په غاړه پروت ته نو علما خو د دې توجيهات ډیر کوي او اقدا دا قیامت قرر بدا ریاض الجنت دا بغچه دا بغچه دا جنت دا بلل اولو په جنت کې بي کېدي او دا منبر دا بلل روا دي او دا په حوض کوثر په غاره باندې کېدي هدي وه جن علماء دي کې په مسجد مدینه منوره تلار او په ریاض الجنت کې دي منس کوي مرید الله نذا سوال کوي مانزه نه پک چې دنیا کې دي د جنت مکه ما متاخرت کې من د جنت مکه تناسب او چې دا مبارک سره خوا کې د دل د قوي چې خدای په دنیا کې د پیغمبر علی السلام منبر لرا وستم او حضور پاک فرمایي چې دا د حوز کوثر منبري علی حوضی په حوض کوسر په غاړه پروت دی نو خدای د مرگ نه پخله مې د حوز کوسر غاړه نصیب کې نو حوز دنیا کې د اسماعیل علی السلام برکت زمزم دی هغه برکت د پیغمبر علی السلام د برکت خدای نورم زیات ک لكن هغه روحاني برکت په دا ذریعه جنت په شکل کېده او د پیغمبر علیه السلام د منبر په شکل کېده هغه د حضور پاک خصوصیت دی نبی علیه السلام فرمایو وید بخل امت لا د حوض کوثر نو بول کوم او هغه حوض کوثر کبه د سمره کوزی برتی دی وید اسمان د ستورونه زیاتی دی او او به د طيونه سپینی دی د وره نه دی او د شاتونه کوږي الله یې منسبه ګرځول را بشو ور السلام موسى عليه السلام لله سبحانه و تعالى كونته خدایان فره او وقت به او غور دوا نمر بت جوړ فرعونيان سره مقابله فرعون تجيز الله يذ ماخذ الغرض دشمن له فرعون اغثر بسق او بلاده بلا زربس بلا. قومه يفيك المكو يودم جديدا لدر قوما يودا كوندا يودا دي بزاء دلاسته كونته دي سنگي چې بدل د ور شو دي خدای خدای پزما تا غور او دها خامار به خله جوړي مته ور ولا بیا را او د الله اس په سینکه وا د مونږه د کفي جناحه کا د سینکه د د تراثر او بیا ر وباص متخرج بيدا من غير سوء تقشبن بپلقيقه قبرس مرض ولا بني من غير سوء آیه اخرى برگی مرض بپینی چمک بو ایرانا بته زدا د نه خښوي په هوند ورغه ورته مخامخ قدرت او نه دا څه hebat الله ورکړی چې پلارکه پولیس والا تپوځ غرلونت لښو چې تاسو جوچا ته بس دې ورنه پراون ته تکه مخام قدرت غمه وړاندې شو پھر دا لڅه کې نه غارې بغیر د پروتوکول نو بغیر د پولیس نو نه غرلان نو څه وکړه ودل ته څنګه را لید وله الله استا زم ان رسول هارون علی السلام و سره اخو پیغمبر الله د تایره ود خدای دا عذاب غوی دا شکه ز زیما او ته زی دا خدای زیما موسی علی السلام په تلہ تقوال کوظم کې ورغول چې وې ورغول یو ته ته جوړه او فرعون غروا او دمر دشتونه اوقل یا قرصه ورا سوت دې ریکه تاسو لا نه ولای غل دشتینه ته و بيدل او چیرې کښوچتاوا یعچتا واغوره څنګه غارت نکي او هغه مت خلوا ځک راځه دا خوده مدد وي د الله مدد وي د سم دغه الله د مدد کید د دنیا طاقت له مقابل او لګی ته مدد د فرعون د فوج مقابله وبسوت کئ او د فرعون د پولیس مقابله وبسوت کئ او د هغه دربار کې دوه په دوه دي داسه معجزه ولا خدای ورپېد داسه کمال امسا جولا شو او لاس براو ویستا ابا پلاقی درانا بے کولا داد بشو خیر اگو خوی او بیا مقابلہ مبتلا لیکن دین سمالو ما شوا شی امسا دلرگی اغینا جمدے شی جولے او لاس پلاقی گی او دا حضور پاک دے موجی دے تمو گور مویل السلام مبارک با تقریر کاؤ یو ستن ودا کجورے اغیطا بے دادا والے میو خضرالا نبی رسلام تاوید اما یو غلام دے ترکان دے نو کدی خواقی کدی خواقی دو جے تالا یو ممبر <متنق> پی جوڑکا یو ممبر <متنق> دل پی جوڑکا نبی رسلام و تاوی بلکل جوڑکا نو دا غز دا لرگینا و حد یا باقی کم داو دا غزونو حد سر اخواکی کیو نو هغه کې د غاز د لرجینو ولا منبر وو درې پوره وېدل پیغمبر هغه ساره مې نو درې پوره وېدارې حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابوبکر الله او کله هداه تو اسمان زما نه نه اغلم به پوله توخد یو شالی وي په خداه پاک د اسمان سره شوکی کریمم لا ول به حضور فقظ دغه سے ناسته خبرې وکړل صحابه کانو اوسه تاسو هر روز ذاتي د ذاتي د نبی په تقریر کاو نبی چې منبر جوښو منبر کې ناسته نو هغه ستنه په جلال شو حدیث کې لري او داسې او جل داسې جلا لکه لنګ او خطبه کې په سجاء يردام علي دلی تاسو ته پته نشته غوچې وای چې بچی بچی په چېغه چینه ور پس چې غوي خو چې د اوخې نه دي بچي اخواک یو رما په پلا میوده ته منتلو یو الګ تمویل تلخانې په مدینه شریفې طرفا کې ولاټه انا که مې مصاله د دین د تدا د وخم مې درا بچي اخواک لري او خینه د ګېته لري کا نو هغه ما ته هغه یوته لري ګويدي کې او پسې جوړو کله کده نو ا دې فنې او دیال ال لکا او خچ بچ په دېال نو جوړ پاک زرو ولا غلاسه پراست او خاصه دې ګوبرا کې بیا چيوتی سم دي کېلري چې نبی عليه السلام دې تاسو وکړه وته مې مپه دې دیوال وی بي او په وای سره وای جو او سيا د لنا سوال کوم چې الله دې د کی او مې و دې نی سي او خلک دې جا او کده دغه خو ای کله الله نسوال وکړه نو الله به نو په جنت کې به جنته یې ان نو هغه سن مخه را و وی دلاله اولادو مخبر نو نبی رسول او فرمایل وی دسن الله د قیامت پر جنته بوزي او په جنت کې به الله زرغونه کوي او جنتيان به میوي خوري ګوره کده موسی عليه السلام کمال معجزه غو عظيمه دا ګوري ما د د فرعون له په لویه مقابله کېدلې اغم کانینا مار جوړ شو دا زادغه او لرګینا مار جوړ شو دا د لرګینا د اوخه شکن او بیا د شکل خونه او د اوخه پشان جلا او د انسان پشن خبره لرګي شو روپله دا هغه کمال شو او د لاس د برېخنا یو صحابې دی تو سالم بن عمرو رضی الله عنه نبی رحمتہ ویزخت القوم <سؤال> تا او القوم ته تبلیغ وکه ویز رسوله زم قوم خو یمن دي او خو دګین غواړي به سدل وینخ غواړي و خيو نخدل زدر کوم به سنخدا وېګو دي نو نخ غخته نو پرې تندې باندې الاخره کاګه متندې نه باندې او چکه له بیا ختمه د دوبره په الاخره رانا باندې توفل ابن عمر دوسی رضی الله تعالی عنہ له قام تا نصیحت شورو کا قام مرتبه نه خلي سلا وتن دي لاسراخ دا چرانات د پکه په دنیا روخانه پله هغه همز نه کوي روخانه او بیا به په لاسراخ تا رانه وخت نشو نو او برکت چې د موسی عليه السلام په لاس کې وقيل برکت ته هغه د نبي السلام د موجده پتوګه رب العالمین حضرت فیر ابن عمری بوصیله ديال الله عنه اللهم برکت خدای حضرت عیسی علیه السلام تعالی قطی خبره عیسی السلام چې دینو هغه خدای سم معجزه ورکړوه ها دا هغه مړی باندې چې فناریک له ژوند دی مړی تا دا نشری کله فرمایي یوحیل بی اذن الله یا احی الموتى بی اذن الله مړی ته قوم بی اذن الله ده خدای ته کوم پاتہ نه پات یو بی بی ولا عمر مس جن تو وی ویرا له ام رضی الله تعالی عنها زوی مرشو یو زوی و نو. پیغمبر علیه السلام تعالی اور اله جات خپاوہ وی دل اللہ رسوله یو زوی دې نه اس بین اومله دې نړبانی او قاعده تاسو سوال وکړلې وقت جمع دې دې نک بحثدا شوه الله کول شي واپس جمع دې کوله او تبه مرې امو نصیحت وکاو اوګه ماګه جالی او دې فریادی دا نه ماله بل الله نسوال کوي چې دما د ازوی خدای جمدي کوي عیسی السلام بل خدای نسوال نکوي دا دی ګنو متجربل دا ان کله دي څه وېځوي د کم ځای دی پور کټ پروت ته منه نه ده ښکړې وېزہ چیزو چې څنګه لار پیغمبر السلام د ازوی کټ تاودري او مقال فادي ورتوي قم باذن الله زوی په خپل او دا موجوده کده حضور او ګور عیسی السلام د الله په حکم ملي جندې کله بیا واپس مړه او دا الګ د امه محجن دا زه چې واپس جندې شو خدای ولرې د عمر دا 1024 ابو بکر زمانه مو رضی الله انو دا د عمر رضی الله له زمانه کې دا د عثمان رضی الله له زمانه کې یو jihad کې دا کومه یا تاسو ته خلاصه د خبرې ده ویل چې د ټولو یوسف حضرت عائشه الله تعالی وی دا مصر یوسف علی السلام اولی دا لاسون ای فریکل وی که دا ما محبوبی او صحابو دا غسی کلی دی کن یوسف دم عیسا یو صحابی کلی دی کلی زیادت واقعات تیخوما دا تیخت سارو یو دا پنده ما تشوی ویو کافری و جلی و بیای که پنده ما او ځان له فاطاله وک پټی باندې او پیغمبر علیه السلام دراغه او لاته پرښت فپپ وک اصحابي قسم ده کداغه نه پښې پټی غونډه درد محسوس کړی او حضرت علی سب د خیبر په جنگ کې نبی رسول الله کاوښوې عین علی ابن نبی طالب وی علی څه وی سې به رمضان سرګې خوږدي وی راوی بلې راوی وخته نبی رسول الله ولا قستر ګدم او یدی بیزا داری آنچی خوبا همه دارن تو تنها داری اگر تو اطول و کمالات چرا گرن که اگر تاکی یوازی موجود دی را حضور پاک کمالات او ایرونو بالخصوص برا تا دووی چه اونا جمده کول, خبر کول او خبر اکول او او سر خبر اکول او براکت پیدا که دل پا خوراکونو او پوبو کی براکت پیدا که دل دا دی په نبی رحمت کې کوم له ولونا دا الله په حکم زم دي کړی دی دا ځان له کومال له یو کا یو صحابي پیغمبر علی السلام ته رسیدې موږ بس چلکاوه موږ باندې په سجده لګول په چا کولې کاني بم ولید او غبل بم مغرضاو ته بم ماګه په سجده دیپ کې بم نو چې دا غین موږ خشته کاني ولیدو ما غزور بم مغرضاو او چې کاني باندې دبیا بمو خاتینا یو غون جوړ کنا لاوي زم گوندو وی جان لمایو گوت جوڑ کلو وی سہرا تا تریو فکرلا وی بوت میو لاگی کیخو جڈور گدا خدای دی فاکیدمن مختار کلو وی چبوت درالاما وی لوندو لوندو وی او پریداریا نو و چې بیا ما زیګر م نېما چې وختاروک دفتراندا غثرونو په به میو ترټولو غږولې مې دا سپی برابرته ل او ګدلان برابرته ل ډنبلې برابرته اوی خبرې نیمای یو ځای کې سٹارکاو بیمه چې دا د کب وختو او الوزي او استینځه تر د بوته د ساری دбут پتره لاله متیاځوکلي یوه چې متیاځوکلي وایي وي د پوهښو مچ دابو ما وې کدا دي سینتلم بلولې دي دا وا خلون بل راضیه غا رګیدل ابي د پاسه ته شاب متیاځه ته کوي نو یو شعر اغم خدای کیږي چې ګیدلا نه پسر متیاځه کوي رب یا بوله ثعلبانه اغم خدای کیدی شي چې ګي دلال هغه سر باندې موتیاد کوي لقد لمن بالت عليه الساليب چې چالا ګي دلطه سر موتیاد کوي کنه د دم ګمرا دی چې څو د دې عبادت کې دم ګمره وي بس یت میک او الله اکبر مته وي عظمت نه نه راو پاره کتابانه مردار موتیاد کوي ګي دلان دا به نزان نه چې تاته مونږه بس خیر نظام رونو وي باق نخلقه باقنون تهدايه ترانه سفقه ويوان الله فضل دمونه ده اغزات باده تهو ده اغزات ترابوه يو ينوالا مرگ رازي نوالا بماري رازي نوالا تبه رازي نوالا تخير رازي او هميشه ده موجود ده ده تول و اسمانونو برا زمك و لان ده و پدا ميانس خالق و مالك ته ده ده ده نده الله دې په دې تیدا د نو مغنه سر نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې زیات کمالات ور کړل او چې د نو ټول پیغمبر دي نو بلغه کمالات وباندې موږ خوشاله یو او موږ فخر کوو رب العالمین دې د مونږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګچا او دا ټول دین نصیب ور جوړول کیږي دا سورت ارشاد بابي ښاغدا په خبر کې وایتي مانه خو یې شیوب ولود مساله په تکړه په کومه خبره یې لشو احساس سي زموږه په د وړاندر امره غریبس وجه دله او روح یې زخمي دي له سالا کاندې خبره یې شو او سناياده شو په توک الله تعالی دا وړاندر مفتن الله یا خیرت دې او دا شهادت دې الله دې شهادت قبول کی ارور لولا شفا نصیبه کولا بذبوری درود شریف وصول بارا که کم حدیث سنان خمج بودتی نصائی کشتا پا نورو کتاب منو کمشتا داوید چی دمان نیا دا او اللہ دی مغفرت نصیب کی او ساروبار دا پارا قوضی پارا توقھایا داوید دعاید نانو لگزانگز دکوه دکو بیا که وقت حرابی گی نصوار خرسول کاروبار سنگا دی دمان خلیق بدیشی نصوار د بلانه با دیشه نی اچه و نی خلصه وی بچی دی نشتا لازه لنی کموله بچی در کی ویتنی نپرد نرافل او دولا کاتا کولی السلام پنافتا کلی دی او پتشاوت که با خضیت پیسنگ علی خضی با خفیدو علی وطرفتو علی او پا گفت ربان لبکینی احرام که سیرگت سیرگت سیرگتا با دم نرازیخ و گناد خنده مدرسی را پا دواغو علی اللہ د او بورده امتحان کې د مله کابه بیا بینی سیږي اډوکه بس تجور د کوم صحابي باغو نبی رسول الله چې کړلو مسلمان فارسي په حکم يهودي وکړلو او دا په مدینه منوره کې مخکیم دا باغونو لستون باغونو دا نجېګې دغه وختونه پیدا شول دي ویټ چې دنه او اولاد نشته لا د ول د فتنو او ختمه په مامنه کې شاته رب عزوج جل الله د سهر د برابرت وسخت لار دارانی تجوین خلاص کې الله زموږ ژوند کې مال اولاد کې برکت پیدا کړي الله د حسیدانو د حسدینو مستاتې د بغیانو د بغزینو مستاتې د مخلوق د شر له مستاتې او د دنیا او د آخرت د فتنون څخه او د نبی له سلام د جګ مرګتیا نصیب وکړي ما هي जबाबی نصیبکه او د آخري د جنه لال د قیامت پر او درې کې نغید مبارک راز حوض کوثر وبم نصیب کی. او الله چې ستا د سر پریشانی دی الله پریشاني ول او خوشاله باندې بدل ک او خدایا بچا کو څ نشته نو کارو کاروبارونه ورکې بیت الله حج لبوت لکه او چې مرداګانو فاصيوی د الله پهلم <سلام> خپلات نشيکه اتر وخت په خلک لري منځي چې الله دې د نورو ارشاد په به بي خا خده په خبر کې بلوز ما سره به تکلو بالکل خبره یې لشو ا یو شاشه د مونږه په کور کې د به شاشه ورو و دله دا ده او نور یې خپلې نوې خلک پندې ما ته په واقع شو خبرې شو او په عیاده الله یا اخریتی مرتبه او دا شهادت د الله دا شهادت قبول کی او الله نور له درست شریع بسول و بارا حدیث سنان خمجبید تی نسائی کشتا پا نورو کتاب منو کبشتا داوید چی دمان نیا دا پار او اللہ دی مغفرت نصیب کی او سارو بار دا پارا او دی پارا تاو خیان داوید دا دعاید نانو لگزان لزدکوه یکی بی اکی وقت خرابی گی نسوار خرسول کار رو بار سنگه دی دمان خلیل بدیشی نسوار دبلا نمی بدیشی می ا بچې وینځتا لای دي لني کومل بچې درکې یو تنطر نوافل او دوره تاسو لشي عليه السلام پناسته کړې دي او په تشهود کې بخلې پیسنګ علي چې بخې دواله یو طرفه والی او په دښ طرف باندې وکینی احرام کې سرګټ سرګټ باندې دم نارضي خو ګوناخه نه ده مدرسي لپاره نو هغه لري لازم درته کامیاب کې او بورډ امتحان کې ملکه کامیابی نصیب اږي یو کم د سچو د کم سهار بي باغو نبي رسول الله چې کاریله مسلمان فارسي په حکم يهودي وکړلو او دا په مدينه منوره کې مخکې دا باغونو یشتوم باغونو دا نجيبين دغه وختونو پیدا شویل دي ویل کیدنه د نو دا پر اولاد نشته لا د ول اولاد نشي الله تنه د فتنو او ختمه په مان کې شاته رب جل جلاله د شهر او د جنن نصیب که الله زموږ ګور کې مال اولاد سی برکت پیدا کړي الله د حسيدانو د حسيدینو مستاتي د بغلانو د بغلینو مستاتي د مخلوق د شر له مستاتي او د دنیا د اخر د فتنون څخه او د نبی له سلام جګ مرګتيام نسب وکړي نغې تابعداري نسبه کې او د هغه د جنگي لار نمو قیامت پرې کولای کیدري چې نغې د مبارک راز حوض کوثر وبم نسب کې او الله <سؤال> چې ستا د سپریشانی دی الله پریشاني ولې خوشاله باندې بدل کړي او خدایا بچا کوو چې نوکرې نشته کاروباري نشته پدې ته ولې څنګه نوکرو له بیت الله حج لګوت لکه او چې مرداګانو فاصیوی د الله په لم خپل ات نصیب کړي هر وخت په کلیه کریمه نصیب کیږي لاړې دی